Принц Милан Някога в далечно кралство живеел крал с толкова дълга брада, че тя стигала чак до краката му. Това бил великият крал Каджота и неговото кралство обхващало пет реки и три гори. Кралят пожелал да посети всяка педия от своята земя и реките, за да се увери сам, че всичко е наред. Затова пътувал цяла година до най-отдалечените кътчета на кралството си и щом се успокоил, че всичко е наред, поел обратно към дома. В един зноен ден... Слънцето днес е доста жарко. Ако пътуваме до обяд, няма да стигнем далеч. Затова нека спрем за няколко часа да стане по-хладно и после ще възобновим пътуването. Изведнъж кралят усетил толкова силна жажда, че имал чувството, че ще умре, ако не пие и не глътка вода. Затова яхнал коня си, за да потърси някоя река, езеро или каквото и да е. Търсил дълго и стигнал до едно езеро, чиято вода била толкова синя и блестяла като кристал. Кралят бил толкова жаден, че легнал на земята и започнал да лочи от езерото като котка. След като наситил жаждата си, кралят понечил да стане, но нещо го дърпало за брадата. Видял огромно зелено лице, което се взирало в него изпод водата. Пусни ме! Или ще си платиш? Никоя от заплахите ти няма да подейства, защото тук под водата е моя свят. Но мога да те пусна при едно условие. Какво ето? Какво е то? Трябва да ми дадаш най-скъпото си нещо, което да имаш в двореца, за което обаче още не знаеш. Добре, обещавам. При тези думи чудовището пуснало брадата на краля и го освободило. Кралят най-накрая стигнал в двореца си и бил посрещнат с много пищност и радост. Кралицата му го чакала при портите на двореца. О, скъпи мои! Виж какво ни дариха ангелите, докато те нямаше! Нашият син, принцът на кралството. Трябва да ми дадеш най-скъпото си нещо, което имаш дворецът, за което обаче още не знаеш. Hmm, ето какво е имало предвид чудовището. Иска на ми. Какво има, скъпи? Не се ли радваш да видиш синани? О, скъпа, на седмото небеса, но съм толкова объркан, че не знам какво да кажа. Моят син, принцът на кралството. Кралят не спал нощи наред от страх, че чудовището ще отнеме любимия му син. Осигурил му денонощ на охрана. Но времето минавало и принцът пораснал. Станал смел, умен младеж, който владел много изкуства, освен оръжието, и кралят съвсем забравил за страха от чудовището. Но един ден, когато принцът бил отишъл да лагерува в гората, се отделил от приятелите си, за да изучава гората, когато... А! принц Милан! Синът на богащия крал на Каджота! Познавам ли ви са? Ти не, но баща ти ме знае! Кажи му, че сме се срещнали и още го чакам да изпълни обещанието си! Пак ще се видим, синко! До тогава, довиждане! Принцът казал на краля за странния посетител. На кралят не му оставал друг избор, освен да разкаже на семейството си за обещанието, което дал на чудовището преди години, без да знае, че то ще иска сина му. Като чул историята... Татко, обещанието си е обещание и трябва да се изпълни. Сам ще отида при Зеленото чудовище. Но синко, обещанието е било нечестно... Такава цена ли се плаща за няколко глътки вода? Каквото и да е майка, що ме дадено обещание, трябва да се спази. А и нещата не винаги са толкова лоши, колкото изглеждат. Със сигурност ще намере начин да се върна при вас. Но сега ме пуснете. Кралят и кралицата знаели, че принцът е прав и макар и неохотно го изпратили в гората при езерото на зеленото чудовище. Когато принцът тръгнал към езерото, видял 10 патици да плуват в него и 10 малки одежди, оставени на брега. Принцът се скрил зад едно дърво. Една подир друга патиците излезли и облекли одеждите. Веднага се превърнали в красиви девойки и потеглили. Само последната девойка изостанала. Кой си ти, дето усещам, че се криеш зад дървото? Извинете ми, лейди, но когато... Видях всичките във водата. Не знаех какво да направя. Какво те води на сам, принц Милан? Щом знаеш името ми. Значи трябва да знаеш за обещанието, дадено от моя баща преди години, към владетеля на света по тезаро. Владетелят е мой баща. Аз съм принцеса Хайцинтия, най-малката му дъщеря. Е, вярвам, че цената е прекалено висока за няколко глътки вода. Но... Ласмен, ще те отведа при баща ми. И така принцеса Хейсинтия потропала три пъти по земята и двамата с принца се озовали в великолепен дворец пред зеленото чудовище. Явиш! Най-накрая си тук, принц Милам. Да, ваше височество, тук съм за да изпълни обещанието, дадено от баща ми отдавна. Най-сетне! Е, до вечера може да си починеш... А утре трябва да ми построиш дворец от злато със 100 спални и градина с хиляда цветя. Ако не успееш, главата ти ще падне от врата ти. Защо да чакаме до утре, Ваше Височество? Тази задача е неизпълнима за мен, защото не знам как се строи дворец, камоли от злато. Имаш целият ден утре. Измисли начин. Принцът си седял в стаята и обмислял какво да прави. Такъв подвиг може да се извърши само с магия? Или... Да, трябва ти магия да построиш замъка. Сега спи, принце. Аз ще построя двореца за нула време с помощта на магия. Не, принцесо. Това би означавало да мамия. Предизвикателството е дадено на мен и трябва да го изпълня честно и почтено. Но, моят баща е поискал от твоя да те даде само срещу няколко глътки вода. Ето това не е честно. През всичките тези години баща ти изобщо не ми е навредил. А дали баща ти е прав, това няма да го обсъждам. Ако наистина искаш да ми помогнеш, ще ми направиш ли една услуга? Каквото поискаш! И принцът помолил принцесата да му донесе нещо и на другата сутрин уверено се изправил пред чудовището. Е, дворецът готов ли е вече? О да, ваше височество. Ето го. Какво? Вие ме помолихте да направя дворец от злато с 100 спални и хиляда цветя. Можете да преброите стаите и цветята тук, сър. Не сте уточнявали, че искате да го построя върху земята? И аз го направих върху платно. Това е всичко. <съща> Много умно от твоя страна, принц Милан. Ще го приема. Прав си. Е, направи още нещо и ще те оставя да се върнеш при баща си. Ще направя всичко по силите си, сир. Е, това е ще диамант. Ще бъде в ръката ми. Ако успееш да ми го вземеш до сатринта, си свободен да си вървиш. Ако ли не, главата ти ще падне от врата ти. Същата нощ, принц Милан пак се чудел как да вземе диаманта от самата ръка на чудовището. И отново на прозореца му се почукало. До вечера със сигурност ще ти трябва магия, за да изпълниш задачата. Дай ми позволение... И ще ти взема диаманта на мига. Само кажи. Не, принцесо. Това би означавало да мами. Благодаря ти за помощта. Но това, което иска баща ми от теб, не е честно. Така да бъде. Но няма да мами. Но би могла да ми помогнеш, ако искаш. Ще ми донесеш ли нещо? Каквото кажеш. На другата сутрин принцът отишъл в залата при чудовището, притеснен и сигурен в смъртта. Виж това, принц Милан! Диамантът още е при мен! Провали се с тази задача! Съгласен съм, Ваше Височество, и приемам поражението. Е! главата ти ще трябва да падне от врата. Готов ли си? Да, Ваше Височество, но преди главата ми да падне от врата ми, може ли едно желание? Защото, съгласете си, Сир, че играх честно и почтено. Е, добре, имам желанието ти. Можеш да поискаш всичко, освен диаманта в ръката ми. Искам главата ми да падне от врата ми. От тук, а не от тук. Тъй като фигурката е мое копие, значи, че и врата и също е мой. А вие казахте, че главата ми ще падне от врата ми. Не сте споменавали, че ще умра? Е, много умно от твоя страна, принц Милан. Много добре. Ти изпълни обещанието си и аз ще изпълня моето. Можеш да се прибереш. Кажи на баща си, че има чудесен син, който е мъдър и умен и не се е поддал на изкушението. Изкушение ли? Баща ми ме помоли да те склоня да измамиш, за да види дали ще се поддадеш. Но не го направи! Запази самообладание и разум, изпечели честно и почтено. Заради това заслужаваш да живееш и управляваш кралството си. Да разбирам ли, Ваше Височество, че вече сме приятели? Приятели! Кажи на баща си да не се страхува от мен! И че ще съм негов приятел от сега нататък. Ти, ако и двамата сте съгласни, бих искал дъщеря ми да се омъжи за теб. Ти ще и бъдеш прекрасен съпруг. Извинявай, да не казах нещо, което не искате. А? Не, не, съгласни сме да се оженим. И така принцът се върнал в неговото кралство, двамата врагове станали приятели, а принцът и Хайцинтия заживели щастливо до края на дните си.